اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> و يوم ينادي المنادي من مكان كذيب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ <تصفيق> لِذَنَ الله جل جلال نبي عليه الصلاه والسلام تا دا قیامت متعلق سو خبر ذکر گئی او دي اهل مکہ او تم د قیامت په احوال باندې الله پر ما وته یو معوناد الماد غک کې پیغمبره پ غبره چې مونږ تاته کوو او د قیمت خواوال در ته بهیانو نو د تهکشه نو الله پر می یو المناد الماد با پهغرضبانې چې اواز کوون کې اووازو کې ااسرایل عليهله اسلام. نو ماره پول قران لیکلي دي په صخره د بيت المقدس کې صخره باقي بهودريږي او आवाज به کوي تفسيري وسيد لیکلي دي يا ايتو هل اعظم الباليا اي زړو اډوکو ولحوم المتمزقه او اي ټوکلي شو ټوکلي شو واهو وشور المتفرقه او اي هغه ويختو چې تاسو تتر بتر شویې غډ وړ شویې ان الله یا امرکن ان تجمع نفسل القضاء الله تاسو ته حکم کوي چې را جمع شي د پیسو لپاره الله جل جلاله پیسې لګي نو اسرا پی لالهه صلوات سلام هغه پکوي پر شپې لګي اه او الله جل جلاله دا هغه اغش پیلی اغاواز چه کم یو انسان کم زیکیوی نو دا سی بی او رجلک د دنیزدی نه دتا آواز کی خبر دین تالا لکا بیل کل چې دخپل و کدمونو نه دنیزدی خواوشا نه دتا آواز کی نو هر سړی با اللہ را جمع کی نو اللہ پرمایی وستمی وکی دا دی اخوالو تا پا غرز باندې چې آوازو کی آواز که اونکه اسرافیل علیہ السلام مین مکان قریب کریب این دازه نیزدینه دو سخرت به تول مقدس سکر کردی والا والم خو برحال مکان این کریب دا چه هر یو سڑه هغه به دست مخصوصی چه دا آواز ما تکیگی و دی نیزدینه کی یوم ایسماعون صحیحة بالحق اولا اختلا پرمایی چه چې په غورز باندې ایسماعون صحیحة بالحق دا خبره دا چه غده اسراپیل علیه السلام و دا بدی اوری بل حق حقیقي طور دا حقدا اودا د حق आवाज ادا دا بدی اوری په حق سره وی اوری د خبر حق د الله جل جلاله فرمای نو دنیا کې انکار کوي واځه حالک د قیامت د احوال لسی ګغني خپل ته کې چې دا شي په سربا نیراشي نو بیا هغه ټیم کې ایسو کې انکار نشي کولې به حق د الله فرمای زال یوم الخروج دا چې کوم د شپې له ورځ ده نو دا غیرز د شپې له جده یو مل خروج د راوتو ورځ ده د قبرونو نه نو قیامت یو الخروج اومده قیامت یو نوم ده قیامت نو نوم لري تاب ده ساده قیامت نو یو پکې یو مل خروج اومده نو بچ غورزمان به خلق د قبرونو نه راوزی والله جل جلاله فرمایي چه انا نحنو نحی الموتا مونگ چیو اللہ پر پرمائی جواندی کو ونمیتو عملول کو جواندی کول عملول کول اللہ جلال جلالو دا مونگ کو نو جواند اومر ورکول دا اللہ سی پتھے پورا کائنات کی پورا کائنات کی دادم علیہ السلام نای راونی سا ترخیری انسان پورې سوکرو را پیو گنگوٹے گی نا دے پروگے کمسک جوان نشه جوړه ځاځونه به جوړ کی او جوان ځان دی خبر ځان دالا په یو ګنټه کې جوان نشه جوړه نوجوندې کوم کې هم لونه داتا دا الله ذات ته الله پرماینه ان نحنو ان نحنو نحي الماء نحي مونږ جوان دې کول کوو نه ميتو هملول کو ویلنا لا اله غیرنا الله پرماینه مونږ تربت المسير واپس دې سم لب ان الله پرمای بدله ب موږ د خلکو تورکو نو واپسي الله ترته خبر زان دل کار انسان دی که مشرک دی که مسلمان دی که منافق دی که ګناغار دی او کنےک دی در ټولو واپسي الله سره ده الله سره قیامت مقرر کړي دی لره چې ټولو تب حساب کوي او ټولو تب بدلو ور کوي خبر زان هر انسان تب اخفل بدل ملاوی. سو کوئی که ګران کار دا ټول انسانان پاس الله اللہ پرمائی ذالک حشرون آه. دا اللہ ورپسی پرمائی جی دا آسان دی. نشش پیل اولی شن یوم تشق کل درد. اللہوی پیدا غرز بانی بزمک اوچوی. خبر دیان دا اللہ. دا ازمک با عنهم ددین. سراعن مسرعین الاددعا. د کم طرف نه اووض کېږ نو اغ طرف ته به منډ نو بیا مې پلکران والله مک د شام ذکر کړی ده یو رواییت امپ وړی واللهلم او بهر حال الله پر مییلف چې پاسی به په جلته سره مریين به زر زر او منډه بهوي د کم طرف نه چې اواز کېږي او کم طرف ته خلق الله جلله جلاللو کو نو دا ټول خلککو هغې ته به راجمم کې منډې بهوي. او ذو جل الله پرم یوز الله تعالی پرم ک انهم جراث المنتشر او بل ذ جل الله پرم ی کل فراش المبسوط پشان د مل خان او بل ذ پرم پشان د دی پتنګانو نې پټه دی چې خلق د ازمکه نه روزینو د دې د منډه طرف بني معلوم لکه څنګه چې د پتنګ کله په دې شمه ورجی نو کله په باته ورشینو سوزینو کله په تنبه ورشي نوکله په دیوال ورشینوکله د سړی پستر غور شي داغه جهاد معلوم نه ای دا ملک چې لري سي د رواني غټو پوي وظيبه مقاصدا ابتداء کیږي د قبرونو نه پاسینو داسې بیل ک په طنګان طنګان وته داغه د ډی وی لچی راځي چې بل او ابتداء کې به داسې جهاد به معلوم نه ای هر سړی به کډ او چې کله بیا आवाज شروع نو بیا په منډه وځي به د رواني غلی برانې اووا به د چې اوبر د انله اللهله پر ذلكکه حشرونهلی یر دا تشک کولار د ځم کې د چول چې او دنه د انسانان را کاغل دا حشر دا چې م کول اولی نه یر الله مونږ به نیسان د نه دي آسان کار دی یو چېلهله پر پهضا هم بس سااهره. جیسنګ شپیل اول شی ټول خلق به په همواره لکه د دی د چټاله میدان کله میدان محشر میدان بل الله قائم کی ټول اسمانونو پرشتي بکت را کوزي شي ګر چا پیر بګیرا واجی اسمان با اوچوي اوران تعال ایوم تشک کو سماو بالغمام ونزل الملائکه تنزیل پرشتي بر کوزي شي او ګر چا پیر بزم کنه ګیرا واجی او پیس لب شروع شیو اللہ باو پرمائی یا ما شر الجنن والینسین استطاعتم انتن فضو من اقدار السماوات والارد فن فضو لا تن فضو نه اللہ بسلطان این سپریانو اینسانانو پتاسو کی طاقت یو دزمکی دی ترپونو نو خوزانو باسل شی او واتی شی نو ززانو باسل نشی واتی پا طاقت سر بوزے او تاسو سر دوم را چرته چرتنی خبر دا انده لا نحنو بما يقولون الا نبي الاسلام تسلي ورکی الله پیغمبر د دې چې سوي دا منتخبه ته دا تا ته ظاهر وی جا د وی قران ته پخوانو کله کو کیسی وی نحنو علم بما يقولون الله وی مونږ ته ډیره خپه ته چدي سوي وما انت عليهم بجبار او ته په دې باندې جبر كون معنی را لګله پتا خو تبلیغ دې په تاغ تعلیم خودي دا د چې توی مجبوره کې په ایمان باندې ایمان ته په زوره باندې راې په زوره مسلمان کې نو دا ستا منص نه دی ستا ډیوټ نه دهعللی البلا په تا باندې سره پر سوولدي نو ف کې قرآې من, من خاف ید نو تفند فنده او ننسیت ورکه پهقرآ سره دا الله کتاب خلکو ته بهیانوه نو د پ غمبر کار دا د الله په کتاباز ورکول او دا د پیغمبر چې کوم عالم دی د پیغمبر وارث دی خبر ده دل العلماء ورثه الانبیاء الله پر مه دا علمان دادو انبیاء ورسان دی او انبیاء درهمون او دینارونه نه پر دی وین نه مبر رسول علم علم په میراث کې پری دي نغازی مدارید خلکو تر سکینی او کو سکنګینی خبر ده خورسول خپل ذمہ داری غه پاريغول خلق ته د کتاب رسول فذكر بالقران من يخاف وعید ای پیغمبر ته پند او نصیحت ورکه په قران سره منا غچاته ای خافو چیريږي وایدی دا غیر زمانہ د یری ورکولو زمانہ نو کته رحمت الله له بدوا کوله جدایات به ولست اللهم اجل ممن من من يخاف وعیدک یا اللہ منگد آغا چاہ نو کرزے چی اغسطہ دو عید نیری که ممائی خاف و عیدک ویرجو موعودک آستاج چید کمشی وادکڑ دو یا اللہ دا اغیو میت ساتی یا بارو یا رحیمو اے احسان کون کیا آئی اے میرا بانا بزادہ پوری اوته او کې دا ی دقییاد داخواال وه یا او په د اورض بانې یو نه دلمونونه د اوواز بهو کې اوواز کوون کې م مقانین کریب دا ځای دی نه یعنی ما د شووار سړی بیاوری یا او په د اورض بانې اسم اوونهاعته د باي چغ چې د ااسیل سلام د بِلحق په هغه زرع ذالک اد غرض د شپې لا چدا یوم الخروج دارس دراوته د قبرونو نذا ان نحنو نحی الا و یکنا منجیو منجوند کول کاونو می ته الله می مونتا نبل چات المصير واپسیدا يومه په هاو رز باندي تشق کل ارض انهم چو بچویز مکانهم ددینا سران جلتی کونکی بای، جلت ایس رتلونکی بای آواز والا طرف تا، ذالک حشرون دک رستی دا، دک چول دز مکیو جمع کول، حشرون دا جمع کول علینا پا منگ بانده یسیرون آسان دی، نحنو عالمو اللاوی منگ دیر خبو بے ماپا خبرو یقولون چدا مشرکانے وای وا ما انت علی متنی دی باندے پیغمبر بجبارن مسلط جبر کون کے چے مجبور ہے پیمان باندے نفذ کر بل قران دفن ور کا وقران پاک سرا منا چاہتا ہے خوف جیری کی زمانہ دم کے ور کاول زمانہ محمد و الیه و صحبه اجمعین اللهم اهدنا وحده من وجعنا سبب لمن دللوا مزیننا وجعلنا هداۃ مهدیین لله صلوات فراتنا سيف الله خير دنیا خیر دسو الله دیشکل الله الله رحمكم